Elburua da, gertakari bat ikertu behar denean, horretarako errastasunak eskaintzean bai poliziari, bai medikoari eta baita biktima berari edota bere familiari ere. Horretarako sortu du organismoa, bai honako etxeak. Hora indik ez du bere horrekontu propiorik, eta noski justiziarekin batera ari da lanean ala, justiziak hartzen ditu kostuak bere gain kasuka. Salaketa bat jarri orduko, kontsulta mediko judiziala, eskura daiteke, eta baita harreta pertsonala ere, asez IPB biktimen elkarteari esker. Bi hauek eguneroko permanentziak dituzte, zen leong hospitalean. Bestalde, autopsia virtualak ere egiten dituzte baionako erietxean. urtean hasi ziren lan horrekin, ezin baita berezko autopsia tradizionalik egin baionan. Bordale da, gugandik urbilen, autopsia tradizionalak egiten aldituen bakarra. Alaan virtualaren bidez, ez da vikktimaren gorpurik ireki behar anitzez azkarragoa da eta atseginago ere senide zein mediku taldearentzat. Irudimmentsiotan eskaintzen du ikerketaren emaitza. baina dena den Michel Plan Baionako heriexeko zuzendariak argi utzina izan du autopsia virtuala tradizionalaren osagarria dela heriotz arrazoia argitu badezake ere.